As Shakur die een wie waarderend is, As Shakur is so waarderend, dat wanneer sy dienaar die kleiste regverdige aksie doen, hy groot belonings as vergoeding toeken. As Shakur gee baie meer belonings as wat verdien word, As Shakur is daar die vriendelike weese, wat ten spuite daarvan, dat hy so groot is, die geringste van dade aanvaar. Dit is nie net dinge wat groot aksies doen, wat sy hof kan betreen nie. Dit is, die, dit is nie net diegene, wat groot aksies doen, wat sy hof kan betreen nie. Diegene wat kleine aksies uitvoer, kan ook godlike nabijheid bereik. Om hierdie rede, moet selfs die kleinste goeie dade, nie doelbewus uitgelaat word nie. Wie weet, dat door hierdie wese, wat so waarderend is, vergifnis toegestaan kan word as gevolg van hierdie klein aksie? Die profeet salallahu alayhi wa sallam het gesê, moet nooit enige goeie optrede as onbeduidende beskouwen. Selfs al is dit om jou broer met een glimlachende gezicht te ontmoet. Moslim. Geen Moslim plant een boom sonder dat hy die beloning van liefdadigheid ontvang het vir alles wat daaruit geëed word alles wat daaruit gesteel word en wat iemand ook al daarvan neem nie moslim wanneer enige moegheid, siekte, bekommernis, hartseer, besering en angst een moslim tyster tot so mate dat al prik een dooring hom dan wis Allah ta'ala beslis sy saandes dier hierdie beproeving uit Bukhari.